Beno, ba, orain, ya berotu eta zaudete, dirudien ez ezta. Beraz, lehen lana. Zortzikoa ondian, ofizioka harituko diren lehen lan honetan, Ricardo eta Xabi. <coughs> Ricardo eta Xabi, ofizioka zortzikoa ondian, iruna berso kantatzeko gaia hause duzue. Zu, Ricardo, ikasle azara. Eta zu, Xabi historia irakaslea. Zuk, Ricardo, azterketa bat suspenditu duzu ortografia txarragatik. Naiz eta galderak ondo erantzun dituzun. Eta zuzenketarekin notarekin ados ez zaudenez azterketa berrikustera joan zara xabi irakaslearen gana. Errepikatuko. Zu, Ricardo, ikaslea zara eta zu xabi historia irakaslea. Zuk, Ricardo, azterketa bat suspenditu duzu ortografia txarragatik, naiz eta galdera ondo erantzun dituzun. Eta zuzenketarekin, notarekin adoz ezaudenez, azterketa berrikustera joan zara xabi irakalearen gana. Ricardo Asita, iruna berzo sortxiko nagusian. Dar lista den historia ikasi nungo eta fanean ta historia garaikideakin jarraitua dut lanean ortografia dela eta estela suspenditu azkenean Len haman komuna izaten zena, orain baita komunean. Beraz azterketa suspenditu ta kejatze da Gainditzea merezi zenula, hori ezteduzuzuk ara. Eta gainditzea nahi zenuke hori nahi zu behar bada. Historian zehar ortografia oso garrantzitsua izan da. Gure historiak aspalditikan badauka bere altxorra. Eta argi azaltzea dugu, hemen beti derrigorra. Ortografia dela eta ez dela, zertako orain zigorra. Garrantzitsua badugu ere, beti baitaldako arrauko linez ateraz atosta nik ezin egin bakasu ortografiarekin zu beti izan hainbat enbarazu. eta orain aprobatzean nahi duzu selako jeta daukazu jillerren izena atsegabe jarri egin bai Hilderrena atxe gabe baina bestea ondo zegoen. Eta zuk hori galdera giza jarri taigin duzu ogen. Astertu nere jarriak eta gero erabaki ondoren. Ta nota aldatu zai Horaintze lehen baino lehen. Notaldatzea nahi duzu eta Zuezara hain bere Ta historia iraierako ere Behar kozen utzi. Eta irailean berriro ere gehiagoza gozasu ikasi hori egiten baduzu aprobatu egingo duzues etzi